«Не знаю», – мовив Теодорит. «Я сліпий і не бачив його матері, але всі казали, що вона була, померла і тут похована». «Що ж було потом?» – спитав я. «Потому у Ломні і покинули острова, повів їх через звукопрірви та болото Антоній. Казав і мені йти, але я вирішив залишитися». «Чому вирішив залишитися?» – спитав я. «Сподіваюся, що повернеться сюди Марта». «Звідки лямаєш таку сподіванку?» Самеон жорстокий і немилосердний до неї був. А я їй так і сказав. «Коли отямишся, повертайся, я тебе чекатиму». «І що було б тоді?» «Тоді б я збудував тут дім, і ми зажили б у любові та згоді. Любиш її?» «Так», – коротко звався Теодорит. І як же будував би дім, коли сліпий?» Я робив би, а вона, як зряча, керувала б. А чи знаєш, що стежка через око прірви обірвана? Так, Антоній сказав мені, що обірве стежку. Чим би ви тут живилися? О, я придумав. У мене є ятери, які ставлю по той бік острова. Вже викупав криницю, і вода хоч і пахне болотом, а пити її можна. Було в нас зерно, весною я його посіяв. Ростуть тут і щавелі, і гриби. А взимку чим би харчувалися? Взимку я ходив би по селах за милостиною і приносив би їй та дітям. Ми тут прожили не один рік і навчилися давати собі раду. А як би Марта перейшла без стежки до тебе, Теодорите? Я й це продумав, жваво сказав він. Будую човна, подивись. І він підвів мене між дерева. Тут і справді стояло одоробло, видобане із тубора старої сосни, чи корито, чи барило. Перекинеться, воно, мовив я. Збоку прив'яжу очеретяні снопи і не перекинеться, гордо сказав Теодорит. Схоже воно на ноїв ковчег. Хто знає, який був той Ноїв ковчег, ухильно відповів я. Мені важно, сказав Теодорит, щоб посудина могла перевести двох мене і її. А коли до тебе прийти не захоче, скільки чекатимеш? Доки сподіватимуся, рівно мовив Теодорит. Вірю, що прийде, бо де їй дітися в тому проклятому світі. Чому проклинаєш світ, не пізнавши його достатньо, спитав я. Може, ліпше в нього повернутися? Ні, спокійно прорік Теодорит. Я світ уже пізнав і нічого доброго в ньому не знайшов. Через це й не піду в нього. Та й коли б пішов, ніколи б не розшукав у ньому Марти. І вона б не знала, де я. А так у мене є надія. Міг би її дочекатися, і разом повернулося б світ. Збудували б хату між людей, гуртом жити легше. У світ зваби і блуду? Ні, хочу бути новим Адамом, поселеним на порожній землі, і народити нових людей. Не Авеля з Каїном, які розпочали розбрат, а добротворного сімені. Гараз, сказав я. Мені мила твоя знаміреність збудувати дім і завести доброчинну родину. Тим самим зробиш мертве місце живим. А коли перестанеш сподіватися? І на те в мене є рада, всміхнувся Теодорит. Тоді полізу на Микитиного стовпа і чекатиму учнів, молячись Богові і вбиваючи своє мерзенне тіло. А коли прийдуть учні почнуть навідуватись і люди зі своїми приносами, тільки я так, як Симеон, чинити не буду. Господь мене покарає. І він гордо випростувався переді мною гарний, як ангел, але з мертвими очима і так само з мертвілим лицем. Стояв осяяний сонцем, ніби витисаний із золототілої сосни, певний себе, а через те й неживий. Коли бажаєш, зворушив величаву вустами, і коли вже дістався сюди, покиньмо про Марту. Можеш стати першим моїм учнем.